Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 39. Стояла нічна тиша. На освітленій місяцем підлозі тінь віконних град сплела хитромудрі мудрі мережева. Стояв запах зеленого чаю та м'яти. Анжеліка вийшла зі стану прострації та різко піднялася. Тишу лише зрідка порушував далекий протяжний крик. Вона здогадалася, що це за звук, такий схожий на виття звіра, що потрапив у пастку, то билась у риданнях одна із двох ісландок, яких верховний євнух віз у подарунок своєму повелителю. Вона, Анжеліка, навіть не скрикнула, і дозволила себе відвести двом рабам євнухам, які посадили її в паланкін, що ескортується, і ще десятком євнухів. По дорозі вона ще встигла почути стогін бідолахи графа Деломені, якого його господар Мохамед Селібісадад наказав нещадно бити ціпками. Вона не могла знати, що сталося із його слугою комерсантом і хто їх видав, можливо, ревнива господиня графа? Тепер це вже не мало значення. Вона відчувала себе відокремленою від решти світу, гаремною затворницею. І тиша, яка вдягла її саваном, нічого доброго не віщувала. Її пригнічував не так страх, як почуття остаточної поразки. Мецоморте, розкривши перед нею хитро сплетіння своєї диявольської пастки, майже позбавив її сили чинити опір. Все, що її підтримувало, на що вона покладалася, виявилося брехнею. Навіть близькість чоловіка, яку вона відчувала шкірою і яка надавала їй сили, знову стала примарною. Перечуття обдурило – його не було ніде. Живий він чи мертвий, але Мохамед Ракі вже точно вбитий. Туманний спогад про француза, що вирвався з полону, все більше каламутнів. Губився, а вона сама дозволила себе виловити, потішилася на порожню приманку. Зламавши голову, вона кинулась на зустріч абсурдній і трагічній долі багатьох необережних мандрівниць свого часу. Тепер мишоловка зачинилася. Як у багатьох випадках, коли сказ не знаходив виходу, вона звернула гнів на себе. Їй здалося, що скаже мадам де Монтеспан, коли дізнається про те, що з нею сталося. Мадам Дюплесі Бельєр, ви чули ха ха У полоні у барберійців!» – говорить верховний адмірал Алжиру подарував її султанові Марокко. «Як це смішно, бідолашно!» І виразно, як наяву почуті ці слова обпалили її ніби розпеченим залізом. Уїдливий сміх прекрасної Атенаїс віддався у вухах Анжеліки, і вона підвелася, шукаючи, щоб розбити. Порожньо. Вона лежала у голій камері, яку вапняна побілка робила схожою на монастирську келію. Подібність порушували лише багаті подушки, на які її кинули – немовтюк із ганчір'ям. Жодних вікон і єдиний вихід, забраний цією проклятою кованою решіткою. Анжеліка кинулась на неї і почала трясти. На її подив та піддалася першому ж натискові. Вона вибігла на сходи. Із темряви блідою тінню з'явився ємнух і пішов за нею. Інший за лебардою стояв на вершині сходів і виставив руку зі зброєю, перегороджуючи шлях. Анжеліка відчула силу гірського потоку. Вона відштовхнула його плечем. Він схопив її за зап'ястя. Не втративши самовладання, вона відхльостала його по в'ялих щоках, схопила за комір і жбурнула додолу. Обидва ємнухи стали верещати, як мавпи. А Анжеліка тим часом злетіла вище і зітхнулася з ще трьома євнухами, що виріщали і яким вдалося її зупинити. Вона боролася як тигриця, але вони повалили її. Зараз же до них наблизився товстелезний валень, піднявши над головою багатохвостий батіг із вузлами. Осман Фераджі, що з'явився, жестом наказав йому відступити. На ньому не було парадного тюрбану і плаща. Лише подібність червоного атласного жилета без рукавів і довгі шаровари, що розмухувалися із поясом із дорогоцінного металу. Простий білий тюрбан тісно облягав тонко виліплену голову. Тепер ясніше проступала деяка двозначність його зовнішності. Ці гладкі, пухкі, перехоплені браслетами руки, тендітні кисті з унизаними перстнями пальцями могли б належати дуже гарній темношкірій. Він окинув Анжеліку безпристрасним поглядом і мелодійним голосом промовив французькою. «Чи не бажаєте чаю? Чи лимонного лікеру? Чи не завгодно скуштувати смаженої баранини на шампурі? Чи печені із голуба із корицею, а можливо рогаликів із мигдального тіста, вам необхідно підкріпитися і вгамувати спрагу? «Я хочу на свіже повітря», – вигукнула Анжеліка. Хочу бачити небо, вийти із цієї темниці. І тільки, м'яко спитав верховний ємнух, Прошу вас, слідуйте за мною. Хоча пропозиція була вимовлена милостивим тоном, Варти не випустили молоду жінку, яка вселяла їм жах, Оскільки п'ятьом із них вона вже коштувала життя. Їй довелося піднятися однією вузенькою драбиною, Потім іншою, і вона опинилася на плоскому даху. Над її головою блищав величезний зоряний купол. Місячне світло пронизувало легкий серпанок, що тягнувся від моря і блакитнуватою вуаллю, яка огортала все навколо, надаючи дим примарності навіть великоваговому куполу найближчої мечеті. Її високий мінарет виглядав прозорим, проникним для місячних променів, і здавався таким витягнутим, хитливим і легким, що від одного погляду на нього паморочилося у голові. Часом мовчання переривав гавкіт собак, що розносився в задушливу ніч разом із подихом вологого морського вітерця. Вигуки з каторжної таверни не долітали до цього красивого кварталу, що потонув у зелені садів і де розташувалися сиралі алжирських багатіїв. Панувала тиша мусульманської ночі, ще більш плодоносна, ніж денний жар. Адже саме ночами плетуться інтриги, здійснюються змови, німі душать засуджених, а полонені жінки отримують право помріяти, споглядаючи величезний, заборонений їм світ. На деяких дахах угадувалися їхні бліді силуети. Лежачи на подушках або диванах, або нечутно прогулюючись, вони могли нарешті відкрити обличчя і безперешкодно впивати легке солоне дихання моря. Рокоту хвиль вторили ще бід їхніх голосів, приглушений сміх, брязкіт срібних келихів. Розносився свіжий запах м'ятного чаю та прянощів. Іноді то тут, то там з'являвся вартовий. Він робив обхід, слідуючи вузькими галерейками, що обрамляли дахи, і закутками двориків. На висвітленому місяцем небі виділялися ці повільно марудні похмурні постаті – що інспектують усі потаємні куточки, де міг би сховатися зухвалий коханий, але абсолютно байдужі до переговорів і жартів між дахами, що сусідять. Євнухи відпустили Анжеліку. Вона обернулася і побачила широке метистове покривало моря зі срібними хвилями. Важко було уявити, що з іншого боку цієї фаєрії фарб існували європейські береги із сірими та темно-бурими будинками. Анжеліка сіла на край. На даху були й інші жінки, але вони мовчали, лежачи на подушках. Навіть служниці, що наливали їм чай і розносили страви з печивом, здавались дуже несміливими. Адже й вони були рабинями, купленими Верховним Євнухом чи презентованими Мецеморта. Тому ніхто ні з ким ще не був знайомий. Осман Фераджи з глибокою увагою спостерігав за Анжелікою – і раптом охоплений прозрінням вимовив – хочете турецької кави? Ніздрі Анжеліки затремтіли. Вона раптом зрозуміла, що саме турецької кави їй так не вистачало у Алжирі. Не чекаючи на її згоду, осман Фераджі ляснув у долоні і дав короткий наказ. За кілька хвилин було розгорнуто килим, принесено низький столик і стопку подушок. І до неба потяглася запашна пара чорної кави. Осман Фераджі знаком наказав служницям піти. Сівши за столик і схрестивши довгі ноги, він побажав особисто прислуговувати полоненій француженці. Він подав їй цукор. Запропонував товчений перець та абрикосовий лікер, Але вона відмовилася. Вона пила ледь підсолоджену каву. Очі її зімкнулися від ностальгії, яка раптом наринула. Цей запах нагадує кандію – торговий зал, де він так дивно поєднувався із запахом тютюнового диму. Мені хочеться повернутися туди і знову відчути, як рука розкатора піднімає моє підборіддя. Як смачно пахнула тоді кава. Я була щаслива у кандії. Вона відпила три ковтки і нарешті заплакала, здригаючись, схлипуваннями, з якими не могла впоратися. Вона не хотіла виявляти слабкість, соромилася своєї поразки перед лицем верховного євнуха. Тим більше, що абсурдність почуття, що охопило її, здавалося їй безперечним. Адже в Кандії вона була лише жалюгідною, змученою невільницею, виставленою на продаж. Тоді в неї ще теплилася надія, лишалася мета. Там же знаходився її старий підприємливий друг Саварі. Він міг підбадьорити, струсонути, скеровував кожен її крок. Де він тепер, бідолаха? Може, йому викололи очі, щоб запрягти в колодязну норію замість осла? Чи кинули у море, чи кинули на поталу псам? Вони ж на це здатні. Не розумію, чому ви плачете, чи кричите, чому ви хвилюєтеся? Ну, так, вимовила вона між схлипами. Вам не зрозуміти, чому жінка, яку розлучають із близькими й ув'язнюють, може плакати. Але наскільки я розумію, я не самотня. Послухайте, як ви є унизу ота інша. Але ви – це зовсім інша справа. Він підняв руку, розчепіривши віялом пальці у перснях і почав їх загинати. Жінка, яка довела до божевілля Маркіза Дескренвіля, грозу серед земномор'я, яка спонукала найобережнішого з відомих мені комерсантів Дона Хозе де Альмаду дійти до ставки у двадцять п'ять тисяч піастрів за покупку, яка була йому ні до чого, та що вислизнула від непереможного рескатора, та що розмовляла з Мецо Морте таким образливим тоном, на який не наважився б ніхто із його ворогів? І додам перша жінка, яка вислизнула із рук верховного євнуха Османа Фераджі. Це велика честь. Коли пані є подібною жінкою, чи можна дозволяти собі плакати, чи піддаватися істериці? Анжеліка відшукала хустку і одним ковтком допила каву, яка остигла. Звичайно, її не міг не вразити такий перелік власних заслуг, і воля до опору знову прокинулась у її душі. Вона подумала, а чому б понад усе це мені не стати першою жінкою, яка втекла з гарему? Її зелені очі дивилися на верховного євнуха, що сидів навпроти. Вона відчувала до нього суміш симпатії та поваги, що виникли відразу ж, як тільки він з'явився біля неї під час страти німецького лицаря. Зараз його обличчя, освітлене місяцем, здавалося майстерно викарбуваним із бронзи, з густими і надто тонко окресленими для чоловіка тінями. Однак низькі брови темношкірого, коли він не посміхався, надавали йому похмурої суворості. Втім, саме цієї миті Верховний Євнух усміхнувся, подумавши, що зелені очі цієї жінки схожі на очі пантери. Вона була ж тієї породи, і її сльози вказують лише на роздратування хижака, який потрапив у клітку. Нічого, він зможе приборкати її. Ні. Сказав він, похитавши головою. Поки я живий, ви не сховаєтесь. Бажаєте фісташок? Вони із Константинополя. Правда ж хороші? Анжеліка знехотя погризла, помітивши, що бувають і краще. Де це? Несподівано пожвавішав осман Фераджі. Ви пам'ятаєте ім'я продавця? Де він живе? Він додав, що одна із його турбот потурати гурманству сотень рабинь Мулея Ісмаїла. Від його подорожі до Алжиру чекали гастрономічних чудес. Він приїхав за грецьким мальвазійським вином та східними солодощами. Завдяки йому гареми Мулея і Смаїла були усім забезпечені краще, ніж будь-де в Барберії. Коли вона прибуде до Мекнесу, то переконається сама. Анжеліка насторожилася і показала Пазурі. «Я ніколи не буду в Мекнесі. Я доб'юся свободи. Навіщо вона вам?» У питанні було стільки тихого здивування, що Анжеліка обм'якла, як прорваний бурдюк. Вона могла крикнути, що хоче бачити близьких, свою країну, але раптом не знайшла слів. І все її життя постало перед нею, як щось недостойне уваги. В неї не було коріння, нічого не прив'язувало до життя, крім двох малолітніх дітей, залучених до того ж у її шалені прожекти. Чи тут, чи там – Шепотів тим часом голос Верховного Євнуха. «Скрізь, куди привів нас Аллах, насолодимося красою життя. Вам страшно, тому що наша шкіра чорна чи коричнева, а мова незнайома. Але чи є у наших звичаях щось, що вселяє у вас страх? Ви вважаєте, що така мила вистава, як страта мальтійського лицаря, на якій ми були присутні, змусить мене вважати приємними мусульманські звичаї?» Осман Фераджі, здавалося, був щиро вражений. «Хіба у ваших країнах немає кари? А прив'язувати до чотирьох кобилиць краще? Французи, з якими я розмовляв, розповіли мені про такі покарання». «Це буває», – визнала Анжеліка. «Але не так часто. Тільки коли йдеться про цареубивство. Страта мальтійського лицаря – теж рідкісне явище. Так визнається гідність противника». Страх, який він навіює, і шкода їм завдана. Це велика честь для нього. Ви лякаєтеся, пані, оскільки неосвічені, як усі християни, які не бажають дізнатися, що таке іслам. Вони уявляють, що ми дикуни. Ви побачите наші міста у Магрібі. Марокко на заході сонця троянд, як вогонь. І горить біля підніжжя атласських гір, чиї снігові вершини виблискують, наче розсип діамантів. Фец – саме його ім'я означає золото, і Мкнес – наша столиця, здається виточеною зі слонової кістки. Воістину, наші міста найпрекрасніші й найбагатші за ваші. Ні, це неможливо. Ви самі не знаєте, що кажете. Не можна порівняти Париж із цим скупченням білих кубів. Жестом вона обвела Алжир, що спав біля ніг, і осіклася. Перед нею мерехтів неймовірний світ – що існував поза всі часи, немов у казці. Там біля її ніг слабо переливалося місто, збудоване магією місячного світла, висічене із прозорої порцеляни, яке стояло біля Аметистового моря. Це була сама мрія. І крізь негарне ганчір'я піратського гнізда проступали контури мрійливої мусульманської душі. «Ви не створені для страху», сказав осман Фераджі, похитуючи головою. Будьте слухняні, і з вами нічого поганого не станеться. Я дам вам час звикнути до наших ісламських вдач. Не знаю, чи зможу я змиритися із вашою зневагою до людського життя. Чи варте життя людське стількох тривог? Християни панічно бояться смерті та тортур. Ваше віривчення, мабуть, погано готує вас до того, щоб витримувати пильний погляд Бога. Мецоморта вже казав мені щось подібне. Це лише ренегат, турок, потрібності, – сказав верховний євнух, не приховуючи зневаги. Але я вважаю за краще думати, що його привабила до нас не лише жага до розкоші та слави, а й свобода віри, що дає смак до життя і смак до смерті, а не страх перед тим та іншим, як у вас, християн. І справді який жаль, що ви не стали Марабутом, – Осман Бей. Ви чудовий проповідник! «Ви сподіваєтесь легко звернути мене у вашу віру? Ви не матимете вибору. Ви станете мусульманкою, ставши однією з дружин нашого великого государя Мулея Ісмаїла». Анжеліка прикусила губу, щоб утриматись від відповіді. Про себе вона нешанобливо хмикнула. «Надійся, надійся!» «До Марокко, призначеного їй, було ще, на щастя, далеко. О, вона ще встигне втекти». І спосіб знайде і вибере слушний випадок. Неодмінно, Осман Фераджі добре зробив, що запропонував їй каву.